Generalul Armatei Moarte pista 10. Vânătorii de munte pe care îi căutau își găsiseră moartea exact pe asemenea ninsoare. Contrar de cum li se păruse la început, pufoasă, ușor de săpat, zăpada se dovedise mai apoi la fel de dușmănoasă ca și pământul. Tot așa cum în urmă cu 20 de ani a făcut un coșmar din ultimile clipe ale celor căzuți aici, la fel sau chiar mai rău îi împiedica acum pe cei trimiși să caute cadavrele, acoperind totul cu grijă ca și când n-ar fi vrut să se vadă nimic din ceea ce a depostea sub pântecul ei. Obișnuit de mult cu această rezistență surdă, generalul o considera tot mai justificată. Nejustificată părea încăpățânarea lui de a zmulge de la locul lor trupurile acelea care aparținau de acum, Pământului și zăpezii. Să plecăm de aici, doamne, până nu ni s-o întâmplat cine știe ce. Se ruga în sinea sa, din când în când. Venise de departe pentru a întrerupe somnul adânc al unei armate întregi, cu hărți cu liste cu instrumente de oțel care zguduiseră pământul de deasupra lor, fără să fie sigur că ei morții doreau lucrul acesta. Coborând a Șerpuia, se înfășura strâns pe fiecare serpentină, în timp ce lui se părea că se învârte în cerc. Avea mereu impresia că se află pe același drum pe care îl străbătuseră cozi înainte, și din când în când își închipuia că drumul acela de munte avea să-i în loc fără milă și să-i scoată nicăieri. Începuse să nu mai creadă nici în indicatoarele kilometrice, printre care unele erau deja distruse, iar altele, după ce dispăruseră o vreme, fusese răpuse la loc fără prea multă grijă strâmp, uneori chiar cu susul în jos. Teama că acum când misiunea se termina să nu va mai putea ieși dintre munții aceștia, îl cuprindea când și când, mai ales în amurg. Ultimile două nopți le-au petrecut în sate cu câini scomotoși, apoi a venit și ziua în care au deshumat ultimul cadavru. Totuși presimțirea aceea sumbră nu îl părăsea nici de cum. Simțea că acest ultim soldat trebuia lăsat în pământ. Era aproape convins că pământul aștepta răsplata aceasta după toate încercările la care îl supuseseră vreme de doi ani, zi de zi. Atât de convins era de lucrul acesta, încât dacă nu i-ar fi fost jenă de preot și de specialistul albanez, și-ar fi găsit o scuză pentru a pleca de acolo mai repede, fără să mai deschidă groapa vânătorului de munte. Acum îi privea ca pierdut pe groparii care loveau cu cazmalele pământul înghețat. Își o mereu în palme și în clipele alea, el își spuse că, uite așa, cu mâinile și cu lopețile acelea, ei să seră din pământ întreaga armată. Ultima lovitură de cazma îi răsună în urechi ca un bubuit de pușcă. Imediat specialistul strigă de departe. 1.63. Exact ca în listă Gândul că ar fi trebuit să se arate mai generos cu pământul se suprapunea cu acela că pământul nu avea nevoie de mila lui, pentru că niciodată și nicio împrejurare el nu iese în pierdere. Mai avea încă în maruntaiele lui zeci de soldați negăsiți și orice s-ar fi întâmplat, oricâte alte delegații ar fi venit pentru a-i căuta, pământul avea să-i păstreze ca pe un bun ce-i aparținea. Încerca în felul acesta să se consoleze, dar era suficient să apară într-un colț de drum o tablă cu cuvintele Atenție la avalanșe, pentru ca Africa să-l cuprindă din nou. Nici muzica din mașină, nici chiar știrile nu-l puteau scoate din starea aceea de panică. Printre gândurile negre care-i veneau, era și acela că ar fi putut fi obligat să pună la loc toată armata aceea adunată cu atâta chin. Și să pornească din nou el și preotul, doi călători nefericiți, să bată deal cu deal și râpă cu râpă și să îngroape la loc unul câte unul toate scheletele. Dădu din cap pentru a scăpa de coșmar. Povestea asta s-a terminat. Își spuse aproape cu voce tare. Era într-adevăr ultima zi și ei coborau la șes. Zăpada înghețată, care nu dădea niciun semn că s-ar topi, lăsă locul celei flașce. De pe coline și ceva mai jos la câmp îi întâmpina vechea lor cunoștință ploaia. Nu peste mult timp avea să se întoarcă acasă. De aici încolo, de o urma să se ocupe alții. După acest turneu, misiunea lui lua sfârșit. Apoi funcționarii și contabilii în cele două țări vor discuta zile întregi, vor face note și socoteli până ce va fi elaborat procesul verbal final. Între timp se va da și un banchet oficial cu reprezentanții celor două părți, unde se vor ține scurte discursuri. Iar după banchet se va oficia o slujbă religioasă într-un pomenire a sufletelor soldaților căzuți în război. Agențiile de știri vor anunța sfârșitul operațiunii, iar el va trebui să vorbească din nou la conferință de presă, în fața a sute de gazetari enervanți. În timpul acesta, tâmplari necunoscuți aveau să termine de făcut miile de lădițe de lemn, conform dimensiunilor stabilite prin protocol. Punctul 17. Anexele B și D Lădițele de lemn, placaj dublu, 70 x 40 x 30 de cm. Vopsite cu vopsea de ulei albă, numele cu negru, iar la baracă, acolo, pe câmpul de la periferia tiranei, Caron cel negru, cu paltonul lui plin de petice, își va deschide pentru ultima oară registrul, suflându-și în pumni. Câinele mitologic va sta amenințător la ușă, în vreme ce subalternii lui Caron vor introduce cu grijă sacii de plastic în lădițe. Aveau să fie astfel... Amestecate companiile, batalioanele și regimentele în mulțimea nesfârșită a lădițelor. Printre șirurile lungi de soldați se va rătăci și singura femeie eliberată de atributele sexului, pentru că la urma urmei doar un anatomist ar putea înțelege după schelet dacă mortul a fost bărbat sau femeie. Convoiul de camioane încărcate cu lădițe, însoțit poate de două motociclete ale poliției rutiere, vor porni spre portul Dures. Acolo totul va fi îmbarcat pe un vas, iar vasul se va pune în mișcare greoi și va străbate marea pentru a readuce în patrie această armată uriașă, concentrată acum în câteva tone de fosfor și calciu. Ajunse apoi la destinație, lădițele vor fi descărcate de pe vapor și expediate la adresele stabilite. Poate că multe dintre rude vor aștepta o semintele chiar în port, acolo de unde armata a și plecat cu 20 de ani în urmă, și unde cei din familie și-au condus apropiații cu flori, urări de drum bun și lacrimi în ochi. Prinse încărligele macaralelor, containerele cu 200, 400 sau cu batalioane întregi de lădițe, vor fi descărcate direct pe țărm. De acolo armata se va dezintegra complet. Sacii firmei Olimpia vor fi încărcați în vagoane poștale, în camioane, autobuze, mașini mici și limuzine, puși pe biciclete sau direct în spinare, și așa se vor îndrepta în direcții diferite, de unde nu vor mai reveni niciodată împreună. Cei care nu au putut fi găsiți aveau să rămână în Albania. Și poate că peste an și an vreo altă delegație va veni aici și va încerca să-i scoată la iveală și pe ei. În total era un jur de 40 de cazuri, cu colonelul Z în frunte. Viitoarea delegație avea să colinde din nou Albania în sus și în jos, până cei va aduna unul câte unul, pe cei pierduți. Ce va gândi oare despre el ofițerul care va conduce misiunea? Îl va critica în secret, așa cum faci de obicei cu predecesorul tău, sau îl va înțelege și se va resemna. Atenție! I se adresa el în sinea sa colonelului sau maiorului necunoscut. În fond nu puteau trimite un alt general pentru 40 de morți. Atenție, flăcău! 40 de rătăciți îți pot da mai mare bătaie de cap decât o armată de 40.000. Și o să cobora fără încetare. Serpentinele deveneau tot mai largi și generalul avut impresia că, în sfârșit, totul se limpezea. Sufletul lui era cuprins de liniște. În timp ce mașina gonea pe drum, generalul întorcea capul și privea din când în când în urmă. Munții rămâneau tot mai departe. Crestele lor se pierdeau treptat în ceață. Generalul le privea în așa fel, de parcă ar fi vrut să le spună. Am scăpat de obsesia voastră. M-ați pierdut." Apoi, în vreme ce a țipea în legănatul mașinii, fu cuprins de un sentimentul bură de teamă. i se părea că munții vor întinde o mână de gheață pentru a-l aduce înapoi pe versanților lunecoși, acolo unde vântul șuieră caniad. Dar el nu se va mai întoarce acolo nici în ruptul capului, niciodată. Ultima tresărire de teamă a avut-o atunci când și-a reamintit că se află la șes. Zgomotul motorului l-a trezit din amorțeală și atunci a văzut cu groază că, în locul câmpiei unde ar fi trebuit să se afle, în fața lor se înălța o culme îngustă de munte. Alături se zărea alta. În loc să coboare, mașina urca cu greu spre înălțimea aceea. Se pregăti să-i spună șoferului, Oprește! Unde ne duci? De ce ne întoarcem?" Dar chipul liniștit al preotului îl făcu să ezite. Voi Magnus dezlipea privirea de la cele două creste ascuțite casebile ale muntelui spre care se îndreptau ca spre o poartă deschisă. Liniștește-te, își spuse de câteva ori în sinea sa. Pe șosărele Albaniei diferențele acestea bruște de nivel sunt ceva obișnuit. Pe culme văzu că era vorba într-adevăr despre așa ceva. De acolo zări casele unui sat mare spre care mașina a cu repeziciune. Fracțiunea aceea de secundă dintre somn și realitate îi fusese suficientă pentru a revedea fulgerător, așa cum apar și dispar coșmarele, ultima fantasmă a acelei călătorii, după cei îi deduseră drumul cu greu din gheare la granița, unde se sfârșea puterea lor, munții voiseră să-l aducă înapoi. Poate că făcuse vreo greșeală acolo în împărăția lor, poate le încalcase chiar riturile seculare. Iar acum, pentru a-și face uitată greșala, trebuia să facă ceva. Să restituie, poate, o parte din armata recuperată, sau să rămână el ostatic pentru ca armata să poată pleca. Stau prost cu nervii, își spuse fără să-și a ochii de pe coșurile caselor din sat. Simțea că ele mai mult ca orice al calmant i-ar fi putut aduce pacea în suflet. Un sat, îi spuse preotului, care la fel ca și el privea cu atenție afară. — Da, un sat mare, răspunse prelatul. — Cred că o să ne petrecem noaptea acolo. În sat ajunseră odată cu seara. Era pentru prima oară când, după zece zile, generalul se simțea vesel. Dar în cele din urmă totul se sfârșise. După cum presupusese și preotul în noaptea aceea, urmau să doarmă în sat, iar a doua zi dimineața aveau să pornească spre tirana. În câteva zile mai târziu spre casă. Un val de bucurie încă reținută îl acapara încetul cu încetul. Pe ulițe nu se aprinseseră încă luminile. Mașina înainta pe drumul noroios, urmărită de o mulțime de copii. Generalul privea prin geam piciorușele copiilor care alergau înaintea mașinii. Întoarse capul să-i vadă și pe cei care veneau în urmă și râse. Observase că în centrul atenției copiilor era el și nu preotul. Deși știa că ceea ce atrăgea privirile curioase ale celorlalți era uniformat de general, lucrul acesta nu-l deranja de fel, mai ales în seara asta. Sentimentul de măreție pierdut pe undeva, încerca să-și iar capul. Trecând chiar prin centrul satului, gălăgiosul convoi se opri în fața sediului cooperativei. Șoferul și specialistul urcară în fugă treptele clădirii, camionul opri și el în urma mașinii, iar muncitorii săriră jos unul după altul. Dar copiilor nu le păsa de camion. Ei se apropiară de mașina mică și își lipiră capetele de geamuri să vadă cine erau cei doi care rămăseseră înăuntru și care păreau adormiți și înghețați. Unul dintre ei trăgea din țigară. Jeraticul roșu al țigării era singurul lucru care se putea zări de afară. El lumina când și când unchi chip bărbătesc acoperit de cozorocul negru al caschetei militare. Fățele copiilor de afară se turteau tot mai mult de geamul mașinii plină de curiozitate. Există bănuiala că aici ar fi dispărut colonelul Z. spuse preotul, răsfăindu-și carnetul cu însemnări. S-ar putea," răspunse generalul. Trebuie să întrebăm de el," zise preotul. Trebuie să facem ceva." Generalul trase din țigară de două-trei ori la rând. Ca să fiu sincer, astă seara nu vreau să mă gândesc la el." Spuse încet. În seara asta nu vreau să mă mai gândesc la misiunea noastră. În sinea mea îmi spun că slavă Domnului până la urmă calvarul s-a sfârșit, iar dumneavoastră mi-amintiți acum din nou de el. Este de datoria noastră, făcu preotul. Știu, dar acum n-am chef să mă gândesc la asta. Noaptea asta e una deosebită. De sărbătoare. Mă mir de dumneavoastră. Eu vreau să mă relaxez. O baie fierbinte. Uite asta e dorința mea cea mai mare în seara asta, jumătate de armată, jumătate de regat pentru o baie, adăugă râzând. Generalul se simțea bine. Călătoria aceea sinistră luase sfârșit. De fapt nici nu fusese o călătorie propriu-zisă, fusese mai mult un marș forțat prin întuneric și moarte. Cum spunea cântecul acela vechi al oștenilor elvețieni, viața noastră e un marș prin zăpadă și prin noapte. Generalul își frecă palmele. Scăpase! Acum putea privi de departe cu detașare munții aceia ostili, ca un șem singuratic și mândru. Nu-și amintea prea bine fraza de la plecare spusă de una dintre doamne, specialistul ieșit din clădirea cooperativei. O să dormiți în casa aceea de acolo, zise și arătă cu mâna o casă mică cu cerdac de lemn. Casa avea etaj și curte, iar de la fereastră se vedea o parte din sat. Generalul auzis zdrăngănitul găleților și voșde femei care scoteau apă la fântâna din apropiere, muge de vacă, apoi un radio deschis, tocmai atunci, și din nou glasurile copiilor care se fugăreau pe uliță. Această ultimă noapte ar fi putut trece ca toate celelalte, fără a se petrece nimic demn de reținut. Dacă generalul ar fi sesizat și acum aerul specific al acestor sate albaneze, un aer ușor aproape mirezmat, pe care ar fi putut oricând să-l deosebească de altele. Preotul ieșise din casă pentru a întreba de colonelul Z, dar generalul privea de la geam femeile care scoteau apă din fântână. Totul era la fel ca în alte seri, când departe undeva, în mijlocul satului, se auziră toba și vioara dând nopții un aer misterios. Generalul recunosc cu muzica de nuntă, dacă n-ar fi fost sfârșit de toamnă, muzica aceea i s-ar fi părut de-a dreptul o ciudățenie. Dar era sfârșit de toamnă și el citise în cartea despre Albania că țăranii albanezi fac nunțile de regulă toamna, imediat după strânsul recoltei. Călătoreau de aproape doi ani prin satele albaneze și știau că odată cu apropierea iernii se făceau ultimele nunțe ale sezonului, cele care, dintr-un motiv sau altul, fusese rămânate. Abusese deser ocazia să audă de departe noaptea bubuitul tobei și sunetul viorii, împletindu-se, când mai vesel, când mai tânguitor, după cum se căuta în zona respectivă. Ascultându-le cu capul văga suplet, generalul se gândea la cât de străin se poate simți omul într-o altă țară, mai străin decât pomii de pe marginea drumului, deși ei sunt pom și oameni, și totuși mult mai Trăind decât oile, câinii de la stână sau viței care-și agită tălângile în faptul serii. Așadar, seara aceasta, deși în sat era anuntă, ar fi putut trece ca orice altă seară, dacă generalul și-ar fi amintit toate aceste lucruri și apoi dacă ar fi ascultat ce povestea preotul despre colonelul Z cum mersese la club și se așezase lângă câțiva săteni, cei povestiseră aceștia despre dispariția colonelului și cum se îndoise el de vorbele lor. Dar seara aceea era una specială, iar generalului nu era gândul la cele povestite de preot. Gata acum, îl întrerupse pe preot pentru a treia oară. Destul cu asta, vreau un pic de liniște și de distracție. Nu? Preotul nu-i răspunse. Stătea bosunflat și părea că nu vrea să mai spună nimic. E o seară frumoasă, puțină muzică, un strop de coniac? Unde?" Vorbind cele din urma și celălalt, însă nu e nicio cârci, mă, cu excepția clubului cooperativei, și știți cum sunt cluburile astea. Dar generalul nu mai a avut răbdare să-l asculte până la sfârșit. Suse ceva ce lăsă pe preot cu gura căscată, un lucru pe care acesta nu l-ar fi putut aproba niciodată. Era pentru prima oară când îl contrazicea atât de tăios. Dar generalul îi aminti clar că el era șeful acolo și că ar fi putut la nevoie să-i ordone așa cum făcea cu subalternii săi. Suntem mândri de misiunea noastră, nu?" Ați repetat de atâtea ori lucrul acesta. În seara asta ne-am încheiat această misiune sfântă. Doi ani încheiați ne-am tărât prin grob și prin coclauri. Acum merităm și năiniții că Odihna. Poate că dumneavoastră nu doriți. Eu vreau. Vreau să mă distrez, să ascult muzică, să mă duc la teatru." Mi-ați spus că nunțile lor sunt ca niște spectacole de teatru, nu? Să e valabil doar pentru ceremoniile funebre. Nu contează, important e doar faptul că vreau să mă distrez. Dacă ar fi fost o mormântare, la mormântare am fi mers, nu? Apoi tot dumneavoastră mi-ați spus că la albanez ospitalitatea e ca un fel de boală, așa că oricare va fi, la goană nu ne vor lua. În vreme ce l-asculta, preotul îl fixa cu o privire rece ca de gheață, Generalul vorbea într-una, a parcă de eventuală liniște. Și totuși, în final, s-a făcut liniște. O liniște adâncă, de moarte. Nu," spuse preotul încet, ridicând mâna în direcția în care bănuia că este nunta. Nu trebuie să mergem acolo. Suntem îndăuliu, ați uitat? Nu trebuie să-i abandonăm." Nu ne părăsi. Era un strigăt cunoscut. Un an și jumătate, că mai tare, că mai încet, generalul a avusese mereu în ureche acest strigăt al soldaților lui. Aveau nevoie de el." Pentru ei el abandonase lumea vreme de aproape doi ani. Ori de câte ori încerca să se despartă de ei, chiar și pentru câteva ore, îi auzea murmurând nemulțumiți. Era generalul lor, dar seară se revolta chiar împotriva lor. Acest ultim gând îl cutremură. Generalul se revoltă împotriva propriei armate. Întotdeauna se întâmplase contrariul. Trupele se ridicau împotriva comandantului. Dar în la aceea generală totul era cu susul în jos. Mâna preotului era încă în aer. Eu nu abandonez nimic, zise răgușii generalul. Eu vreau doar să mă distreznițel. Și fără să aștepte un răspuns, își îmbrăcă paltonul și ieși. Preotul alergă în urma lui. Capitolul al 20-lea Nunta avea loc într-o casă din centrul satului, încă de departe zărirea luminația a Giorno care îți dădea impresia că plouă mai tare decât ploa în realitate. Deși era vremerea, porțile casei erau larg deschise, iar în curte se afla o mulțime de oameni. În jur era o mare agitație într-o explozie de zgomote și culoare. Cei doi mergeau în liniște, înfășurați în paltoanele negre. Pașii vi se auzeau distinct pe uliță. Ai generalului grei, plăscăind chiar prin mijlocul băltoacelor, ai preotului ușor și deși. Se opriră pentru o clipă la poartă, sub streașina, căreia câțiva tineri îmbrăcați de sărbătoare trăgeau din țigară și discutau încet. Apoi intrară, generalul înainte, preotul în urma lui. Casa era plină de femei și de copii gălăgioși. Orchestra tăcuse și din camere se auzau voși bărbătești. Pe coridor se produsă o mică agitație. Cineva du de veste și un bătrân cu o figură mirată ieși înaintea lor. Bătrânul îi salută cu mâna la inimă și îi ajută să-și dezbrace paltoanele pe care le agăță lângă sumanele sătenilor. Când cei doi intră în camera de oaspeți însoțiți de gazdă, înăuntru oamenii se mișcară și își lungiră gâturile ca într-o poiană plină de pomi și de flori colorate, însuflețită brusc, sub o boare de vânt. Generalul nu se așteptase ca imaginea aceea să-l impresioneze atât. Era așa de uluit încât la început nu a deslușit nimic clar, ci doar o amestecătură de culori ca și când ar fi primit pe nepusă masă o palmă peste ochi și acum vedea numai stele verzi. Cineva l-a dus la o masă, un altul i-a spus câteva vorbe, la care el dădu din cap și salută la întâmplare și câteva cuvinte în limba lui. Doar atunci când toba a prinsă din nou să bubuie vioara să cânte ascuțit, iar oamenii să se ridice de la masă și să danseze, el începu să jevina. Apoi auzi clinchetul paharelor și vocea cuiva de alături care îi spuse în limba lui, Ridicați paharul! Ridică paharul și bău. Aceeași voce începu să explice ceva, dar generalul nu era încă în stare să priceapă și să miră și singur cum deși pierduse astfel capul. Acum Nuntai se părea ca o ființă uriașă care respira se mișcagă făia și umplea totul în jur cu un iz amețitor. Trecu o vreme până să se adune cu totul. Simțea acum copiii îl fixează cu priviri jucăușe. Se aduna unul lângă altul, arătau spre el și numărau ceva. Poate nasturii de aur ai uniformei ori le de pe umăr. Apoi se sfătuiau între ei, dădeau din cap fără să cadă probabil de acord. Generalul se uită cu atenție de jur în prejur. Privirea îi se opri mai întâi la bătrânii mustăcioși, așezați turcește pe divan, care discutau liniștiți și trăgeau din lulelele lungi, apoi la mireasa îmbrăcată, în alb din cap până în picioare, ca un vis frumos, la ginerele transpirat care alerga de colo-colo la grupurile de fete, care șușoteau și râdeau prin colțuri ca și când n-ar fi știut să facă altceva. La flăcăii care fumau la muzicanții negricioși și transpirând din greu, pe urmă la toate femeile acelea cu figuri impasibile, care intrau și ieșeau dintr-o odaie într alta și, în sfârșit, la bătrânele înveșmântate în negru cu chipuri împietrite ca un șir de icoane. Apoi privii la mișcările exacte ale dansatorilor și la călcâiele lor care loveau podeaua, la fâlfăitul fustanerelor pliate mărunt ale bărbaților de o albeață care îi amintea de zăpada munților pe care îi străbătuse, la toasturile cu fraze lungi și complicate care traduse nu aveau niciun sens, apoi atenția îi fu atrasă de cântecele astre ale bărbaților care sugereau rostogolirea pietrelor pe creste și de melodii la de dor ale femeilor, ce poreau să se sprijinii pe sunetele viguroase ale cântecelor bărbătești. Generalul se uita în jur, fără să se gândească la nimic. Din când în când bea și zâmbea într-una, neștii nici el cui zâmbește. Eu nu știu din ce armată ești tu, pentru că n-am cunoscut niciodată hainele militare, iar acum sunt prea bătrână să le mai învăț. Să vede însă de departe că ești unul dintre aceia care ne-a ucis și batjocorit, după semnele pe care le porți, limpede că meseria ta e blestemată, jaful, și că ești unul dintre cei care au făcut din mine o jumătate de om. O bătrână cocoșată, care vine la nunta altora, stă într-un col și vorbește singură ca o nebună. Nimeni nu știe ce spun, pentru că toți sunt bucuroși, iar eu, nefericitat de mine, nu vreau să le stric petrecerea. Și pentru că nu vreau să umbresc bucuria celorlalți, stau aici, în ungherul acesta, și te blestem încet, tare, încet, să nu mă audă nimeni. Vreau să știu de ce ai venit tu la nunta asta și cum de nu ți-au înțepenit picioarele mergând încoace. Stai la masă și râzi cum râd ăia cu o doagă lipsă. De ce nu te ridici? Să-ți pui paltonul și să pleci prin ploaie de unde-ai venit. Nu pricep ca aici ești în plus, blestematule Femeile continuau să cânte. Generalul simțea că îl cuprinde un val fierbinte ca și când s-ar fi scaldat într-o baie de sunete și lumii minunate. Iar sunetele și luminile acelea, când se revărsau asupra lui, ca dintr-o fântână magică, îi curățau trupul de tot noroiul mormintelor, de toată duhoarea putreziciunii și a morții. Acum, după primele momente de confuzie, generalul se învioră brusc. Ar fi vrut să discute, să spună și să asculte fraze frumoase. Îl căută cu privirea pe preot. Stătea vis-a-vis -vis de el la masă, uitându-se neliniștit într-un punct. Generalul se aplăcă să-i vorbească. Vedeți ce bine e? Preotul nu spuse nimic. Celălalt se crispă, simțea privirile celor care se agitau în jurul lui ca niște săgeți fiezișe ce-l atingeau peste tot, dar se opreau mai ales la tresele de pe umeri. Rar, mult mai rar, privirile lor se încrucișau cu ale lui. Le bănuia grele întunecate pe cele ale bărbaților și lunecoase ascuțite și scor pe cele ale femeilor. Ca un șoim rănit, dar mândru tu vei zbura. Vă place sau nu?" i se adresă din nou preotului, dar celălalt nu-i răspunse nici acum. Îl fixând numai, de parcă ar fi vrut să spună poate, după care își întoarse privirea. Oamenii aceștia ne respectă," zise generalul. Asta se vede imediat." Moartea e respectată peste tot." Moartea. Nu cred că avem scris așa ceva în frunte," zise generalul. Încerca apoi să zâmbească, dar nu reuși. Războiul s-a terminat de mult." Urmă el." Lumea l-a uitat. Sunt sigur că nimeni de la nunta asta nu ne privește ca pe niște dușmani. Uitați-vă câtă veselie! Preotul tăcu. Generalul hotărât să nu mai vorbească. Se vede că preotul se simte cam singur aici, îți el. Dar el nu era oare la fel de stingher? Greu de dat un răspuns. Acum ceea ce trebuia să se întâmple, se întâmplă să întâmple suntem deja aici. Și stingher sau nu, acum e greu să plecăm. E mai ușor să te retragi de sufocul mitralierelor decât să te ridici și să pleci de la nunta asta. Înțelegi și singur că ești deprisos aici. Simți că e cineva care te blestemă la nunta asta, pentru că blestemul de mamă te ajunge oriunde. Deși lumea te respectă, tu ai priceput că nu trebuia să vii aici. Încerc să mascheze asta, dar nu poți. Îți tremură mâna când ridici paharul cu rachiu, iar pe chip ți se citește frica. Orchestra a început din nou să cânte, clarinetul părea că plânge, viorile îl urmară, venirea câțiva anuntași tineri întârziați cu hainele udă arcă. Râul era umflat și nu putu să ajunge la timp, se îmbrățișară pe rând cu toții și luare loc la masă. — La oamenii ăștia, anunta e ceva într-adevăr sfânt, își spuse generalul, altfel n-ar fi venit pe potopul ăsta. Plouă cu găleata, cum se spune. Se zice că ai venit să-ți adun morții, poate că o ai fi adunatul destui și o să mai adun și mulți alții, poate că o să-i adun chiar pe toți, dar ține minte că pe unul dintre ei n-ai să-l găsești niciodată în vecii vecilor, așa cum nici eu nu o să mai văd în veci fata și bărbatul. Și tare mult așa să povestesc despre ăla pe care tu nu o să-l găsești nici când, dar n-am să fac, pentru că nu-s nebună să-i amărăs pe nunta și ăștia de aici, pentru că ea a fost fica mea și eu am fost mama ei, cum se spune din bătrâni? Ești mama ai necazuri. Cu mine, așa, blestematule, cum mai plua noaptea aia, la fel ca acum? Apa se bulucea de peste tot. Nu puteai să sapi de o palmă, că groapa se umplea îndată cu apă, o apă neagră, mocirloasă, izvorâtă parcă din inima nopții. Și totuși am săpat-o, dar nu o să mai spun nimic. Nu. Generalul își aprinse o țigară, iar țigarea aceea-i o surprinzător mică și neînsemnată în fața lulelelor uriașe din lemn de măceși, Negre și lungi din mâinile uscate ale bătrânilor, trăgeau din ele și mai spuneau câte o vorbă de parc ar fi menținut astfel ritmul molcom al discuției.